بابن في باب فی المبادره ال خیراتی باب په بیان د جلدې کولو نیکو اعمالو سات وحس من توجه علی خیرن او باب په بیان د تیزوردا شاکی چې یو نه کې طرف ته متوجی شوی عال الاقبال علیچه بالجد من غیر ترددین کو کوشش سره وغیر د شک او شویہ رح من او پتی زور دا چې به متوجي ونه کار کا نو دغېتی زول علیکبار علیه بیجت چې دای کار ته ور وړاندېږي په پوښې ستره بن غیر تردیدن قال الله تعالی فاسدقوا الخيرات واند شي نه کومرو ذا غی اسلو کوي نیک فَحَلَا تَعَلَىٰ وَسَارِ عُّرُوهُ إِلَىٰ بَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةِ نَغْضُ وَسَّمَعَوَاتُ لِلْمُتَّقِينَ کیارکشه ایزا پارد پر ازگارانو وائز بیرا ووره را رضی الله تعالی نے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باجروب بالامال فی تنن جنتو کینے قومنتا دزاسی مصیبتن او در فتنون مخ کی کاپائل للمسلم چې د تور شپې د ټکو په شان باندې وخت ی ب او رجللو مکن نو وم چې کاافهثار به داخليي به سباې سباقیې به مومن به ماخام به کافر ګ دماه او دولت دپاره او یومسی مکمنن وز خو کاافره معخام به ممنېثار به کاافې یابي او دی نه بیا من دنیا ورک بهفلل دی نه په سې سامان د دنیا سوړبانې سو غوربانې خاانې ای کف دی م یا بودیت ای ہے پر اختیارئی ولی سرغالی اوریرا کہ کبیرہ کہ داشندا کہ کافرن ذلبی اور رجل مطمئناں اداخل دی اسلام کی سری عالم کافر شکر باثر رب بعدو بالاعمال پیتانن جلتیو کہ نیکو عملون تا ددجی پیتو نماز مکی چلکا دستو که تو رشتی دو ٹوکلو پر شرمانی ویوپا کی پاسه ده امنشو زگاره گی ممنو اللہ اون زگارتی آرد تو دارا اللہ لیو نعمت پر کنے خواب دین تو زگار کرنے امنشو زگار پاسی ہے جی یوپا پڑیتا دیو پڑیتا دیو پڑیتا دیو پڑیتا دیو پڑیتا امنشو زگار مرحیم آجی گرم آمان تڑی ستو مان د دا هرخانه جوړی دي چې له شيګی ایریاونو ایریا له توې دا ایریا شيګیری خلکو به د جمی منزونه او د شيګیریه لونا او ایوی نجبکی یا به د جمی منځونه کوئی د شيګیریه لوناو او دا کول به او به کوم نه ودیږي چټو بنوي زما دی یاد یو دن تک چې ویلو چې دا اس آبادی نه او میلی موږ بلار سره خلاص سره بدله لم مالټي به وا خپلې هر یا اوه یا توغاسې په موضوع لم اخر نه اوخ زمنګ یاد دې کار اخر نه دې کوم موږ له به اوخ چلاو زمیدار او کوور زمیدار نو دتي وخت برای دی بیا وګړی جوتنه خدای دې نیکو امالو ته توجور حق وای ما مسکڑ دے وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم مزمیو کوت نبی اسلام کو اقتدا کی پا مدینہ کې مازی گرموز و نبی اسلام سلام گردو ثم قام مصرحان بیا پاسدو جلتے سرا فتخب تار قاون ناسی نودي دے اخفیوار لی خلق دستون انا الاباد حجران آل حجرین سائی نن ووته بازی کوټه وو د په لوځان او تا بازی له کوټه وو د پرودنا تا پاپا یان زه خلک پیارشه مين سرعت دې وځي د چلته کور محمد رسول الله ل فخرج علی صلی الله علیه پروته په دې باندې فرح انم قد اجبو پیش چې ان دې هرغو تعجب کړ دې سرعت دې د محمد رسول الله نا کال نه وځه او ته رکرت من تبرن عندنا ما یا کس سیزلرا دا وا ټوکړې د سرو ذریعہ د څینو ذرو چې ما څه کپره تاو داره لا چاراکړې و چې دا خیراتي ور کا فقاره او تو وبد نگړن ايه بسدي چې دا ما سري ساري نو په امرت به قسمتې ما وبمګو کله دزر زر تقسیم کیه چې دشتي تپاجي نشي با بي ديار تهكمو کي دا زر زر تقسيم كې چشپی ته جز تفات نيشي په صدابي مار علاج راغلو چې دا خير دي ورغور وړ کور کې غفاتي وو نو زر لړ ما دي ځه چلوه تا بو په مبادره اير الخيرات رئيس دغه په نپدای په پاتې دو تا بو مهران سول خلقو سکون په پات ور زر پر پته را وي دا ځډګار وو کې چې دا نه یوه خپګړوي نه څوک دی عالی کې مې دی الله علي اچھا بھائی دا ماخ کیره ہے کہ کون تو خلفت فی البیت تبر من الصدقه ما ده صدقینا اور کس ٹکڑا پہو دے فقرے ان اوبی تو نو بدن او بنا کہ بدی بانش اپی رقم دار کرپا جی جابر سے وہ یوسری نبی علیہ السلام تو یوم اوخدو حرب جنگ کو موقع ارائت این کو تیل تو فائن انا مال خوار را کہ شہید پیشند وکم نم قالا کہ جننا شہدا جنت ذیخا جننا فالقى ثمرات كن في يدي را کجریو ورغورچ په لاس کې وی ثم قاتل حتا کو تلو بجنګید حتا کی شيغریسو کدا کجریو حرم دی کو ډیر وخت لګی زر چې دن جرأت دل غاری بابن فی المبادره للخيرات کجریو وردلې یو صرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقرالی وی یا رسول اللہ ایو صدقت آدم و حجر کما صدقت غردہ داجر پلی حال داردہ <سؤال> کان نبی زمین انت صدقا ستخیر عدو کیوانت صحیح روغ رمڈی شحیح ایرسناگی مماربانی تفسل بطرا غري دین ایگی وطاملل گنا تمدی دمالدارای وی چې چردا کاروبار کیوا جمعه نو مالدارا کیگا ما ولا تم ہل رسوال مکا حتا اذا بلغت الحلقو چر دی ګور چې کلا سایونا مارو پر اور چې پول تا دې پولان ان کذا ولی کذا وقد کان لفلان بیا ته پلانې لپګېته ورواګې ځان لپګېته ورګې راګرا او کارلې پهلار دا وو د پلانې ګرځېدلې دا د ورساو ګرځېدلې ته په پرهیت او لګې چورې کړي تا تعالی حوالہ چې ان بصحیحا صحیحا فشف الفقره وشفه ال حلق مجرا النفس والmare مجرا الطعام والشراب واه دولا نبی یہی کنات آغام نبی دیا دولتا بیا پسی ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورا را وفتلا <تصفح> یو تراد احد فمقافقا لمن یا خذ من نیادا صبح لازمان <تصفح> والی فبسطو ایدی ام تور اللہ سنہم دکلو ایدی ام دکلو کل انسان ام منو یقولان انسان تذین او آنا آنا زی اقلم زی اقلم کالف من یعقذوه بحقی دابد دی توری پا حق سرسوکو آلی چه دی توری حق آده آجی فا احجم القوم قوم شاکشو آسینا چه دی توری حق آده آنکو پیر جبنو کب آلی لیلی جدا توروالی خود داسی کاری اوپی لکا سنگا چی پدیر کول پکا چی نذیکی ابو دو جان رضی الله تعالی انا اخذ به حقی دی اب مال مال را کا زری تو حق ادا کول شه هغه وغت اخذو تو وغت فانا دہی عامل مشرکین د مشرکان کفاره به شنو دی سم حق ادا کړی داوت دی لکه نبی صلی الله و رسول و تر راکه من غيالو مال نی کی 52 فلم مبادرته للخيرات او دانوا چې ګینه هغه یې نیکه نه کول نه نه خود دین یې د چې مخالفت د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم رانی شي اسی د دې حساب مستحق وګرو ځکه ځان دې چې په انه وتابې دې حق پسو ګاراکي دا چې واجب دې حق یې پیاداکي نه وي اذن دې حق دې شواله کوله د لږي غیر دان خو دې دا الله نه او د یقین په دان باندې دې علاکو علي شمغان باندې اعتماد او زکه واه اسم عبید جانا سماق ابن خرشا احجم القوم توقفو فلق شق حام المجرقین رؤوسا ام کا پرائح آتینا نده آتینا ورکولو توی آتینا انا سبنا مالک وان انثكرالو <سؤال> فشكوا نايله ومغثرش</thead> دو کو ميمانل من الحجاج اغه چموثر کم مخامو کو د حجاج دا چېر حجاج موږ سره زيادتي کې فقالت برو بي صبر کوي فانو لا ياتي زمانا نراضيو زمانا الا والذي بادو شر منو مگر راني مرتوج کوم رازي आव دي ډير نهકારે حت تل ربكم صبر کوي ترې کوی چې درطرف سره ملاوي شي صلی الله علیه و سلم دا ما تاسو پیغمبر نن دا کوي رسول الله صلی الله علیه و سلم باذو بال اعمال سبعا جزيو کینه کو امور ته د اوسه نه مخه مخ تن هل تنتظرون الا فقر المنجيا ايو تاسو انتظار نکوي مگر د غریبه چې ارزونه نه لري ډوره غریبي راشي چې تو ته یا دي نه یو یاد نه یې د تلاوت په بیا شمع پوښته پات هو ور ور نه نه کواله ته مخه ګیره په کشش او غ نن مغ دی چا سر کشایک کو ور دی اصله مالداره شي دا ټی_وي دی داري چا دی داډ دی تاکش کو ملکررم دی بیا مګري او ما را م دایا بیماری چې خراج جي بیا پې دی شي او حرمن یا بوړ والې موفې دا چې اصل د خراج ې او ما یا بررگو موج دا بلکل جلتی نا ساکی مرگ و نا ساکی دجال یا دجال راجی نو بیا بگو رئیسے نا بیا بروانی مانی پشر رو غائب یا پشر رون غائب انہی انتظر دا ناکار شر دی غائب شر دے انتظار کوری کی اوی یا قیامت راجی پسا تو ادھا وامر قیامت دیر ہے بچی ریڈیر تریختیں با دیرو با يقول الله صلى الله عليه وسلم نحي باركم طويلة اوصيان هذه الراية زبنا جلنا ربكم رجولوني وصريتا يحب الله ورسوله هذا الله في غنبار سر بمينة يفتح الله ولا يفتح الله على يديه يفتح الله ولا يديه الله مدارف فتحرا فتح روالي فقاله قاله امره ما احبثت الامارة الا يوم اذن تمام مشرین نہ وق په دغه راته وق دا مشرې ما ته لوشي وطا ساور تولا وګور دې کو مازان دی جنډي نه نه او کو ته یې اته ما قال نبی الرسول صلى الله عليه وسلم لجا ان قد على تمام دعوه زبوت وبلج فده رسول الله علي ابن ابي طالب علي تبي علي ما شاء الله نبي اسلامي حديث شو وګیا خو نازول دي سرغي خوږي دي خيمه کې وراي ولي او سرغي وره دکان لاله مبارک ول او سرغي هي په او دا آدو ایا وقال امشیزا ولا تلتفت خشامقو حتا یفتح اللہ علیکو چل اللہ فتحبانی فتحن تھی خیبر پاتے ہیں خیبر دیکھا نا خیبر خیبر یہاں پتہ کر دیکھا نا فسار علی شیئن سنعا فسار علی شیئن علی سے لوگوں دروان شد سم موقف بیاود سبحان اللہ اے ایسی روان شو ادری دو پشاگوی نو فساقا ولم یلتخیت التفات نگی فسرخا چگئے گلا یا رسول اللہ علامہ دا اقاتب ترسو پول موزر جنگلی کمو بلکل تاکونا تاوی قدارتا و غیا چی غایب سی انتہا بسی کلم بسکوما قال قاتلهم حبیر اسلامی دیس رجنگا و حقا یشہدو رسول الله او غره ماشاء الله تاسو ورته ویلته نه دې ستیرم باندې کو اعمالو دې نه شاو او دې ډایرک روان شو پښایم نه غتل نو ډایرک روان شاو پښاو مګورا ورته رئیس دوکه مګوا چې څنګه چنانه لکه نیاز او جار نیمه انانه حتای صد الله الا اله الا الله وان محمد الرسول الله باضافا على ذلك جيدا كارو کو قد منعو من كدماءهم ومالهم ريتنند من كرستان بل وني بل مارنا الا بحقها اوه اوه بحسرا زانيدا نبشتو خزينه او قراواد شهر مدمه ناگي يا جنن سوگه مړکو وحسابوا مر اللہ چیز ظاہر کلمه او اللہ مبصو شر ظاہر ګوری لی ازا تن باطنی الله ته معلوم دی کو چیزاهر کی کلمه او اللہ شهادت تے اقرار توحید اقرار رسالت او کو مبذات قراریگا